Historia ipamena, gurekin peio etxe berri Egun on Egunon, deneri. Gaur Amerikako Estadu batuetako presidente bat aipatuko daukuzu, baita ere ahibo gozoki marka. Bai, duela euntabirogoita mazazpi urte, azaroaren seian, Abraham Lincoln autatua da Amerikako Estadu batuen hamasei garen president bezala. Ez da baita ezpada aski ezagutua gizan hau aizkorari analfabeto batzuen simea da, sortzen delarik mila sortzeun eta behatzigaren urtean. Zaitasun hainitz ezagutzen ditu bere familiak, baina nala ere Lincoln hasten da bakarrik eskolatzen. Dretsua hautatzen du bere ikasketak abiatzen dituelarik eta abbokatua bilakatzen da. Berantago, hogeitama bostu urtetan hautatua da estadu Batuetako kongresuan sartzeko konparaketa bat egiteko diputatua bilakatzen da. Bere zotasuna eta zuzentasuna erakutxiko ditu mila zorziun eta begeita zazpian deklagatzen duelarik eta hori ikasik denen iritziaren kontra, Mexikorren kontra eramaiten den gerla ez duela onartzen. Horren ondotik bere burua ez du auurezten ere heldu diren bozetan. Itzultzen da politika esklabotasunaren gaia pizten delarik berriz lege baten bozkaren ondotic. Bai, mila begoita malaugarren urtian lege horrek uzten ditu Nebraska ta Kansas bi estaduen bozkatzaileak hautatzea eien estadoan onartua izannen denez esklaboak ukaitia. Lege berri hori joiten da lege zaharago baten kontra esklabotasuna mugatzen zuena estado batuetan. Lincoln politikan sartzen da berriz, bere alderdia galdera hojen inguruan zatitzen da ere, eta mila sortzeun eta irurogoi urteko hauteskundeetan presidenta bilakatzen da azaroaren seian beraz errepublikano gisa. Azpimaratu behar da, etzela Lincoln osoki esklabotasunaren kontra astapenian, konstituzioa errespetatzeko prest baitzen onartzea, estado batuetako hegoaldeko estaduetan, azken horietan esklaboa kukaitea onartua baitzen. Hortik gero piztuko da sexezio xe gerla famatua, ipar aldeak, irabaziko duena, Lincoln presidentak bere engaiamendua pagatzen du, eraila baita, 1475-ko aprilaren jamalauan, Baina bere borroka aldiz gauzatzen da, urtearen bukaeran konstituzioaren emendakin batek esklabotasuna ezestatzen ez baitu estado osoan. Borroka luze bat izan da, esklabotasunaren desagertxe eta gaurigun ez bukatua. Bai, 2 laste bat 300 uh, jendeek manifest, manifestatzen zuten Tennessee estaduan, alderrikatuz estatubatuak desegin behartzirela eta lurraldi bat behartzela txiki ahasa suriarentzat jakuen artean. Rolako jartsunak gero eta gehiago entzuten dira estadu batuetan. Orokorki ere munduan esklabotasuna garatuta azkarki azkena markadetan, inkesta batzuen araberan berrogoi miliun esklaburita munduan gaur egun horien artean emazteak nagusiki. Eta lotu behar zinituen Lincoln eta Haribo, edo Haribo goxokiak. Bai, goxoki horien dir-dira segurtatzeko, behar da erabili esko berezi bat. Brasile estadoan fabrikatzen dena. Alemandar batek egin duen reportai baten araberan, lantegi hauetan egiazko esklaboak dira lanianari. Ez dute edateko honaden urarik, Behartuak dira lantegian bertan edo kamiun batzuetan lo egitea, alimaleko errautsa bada alta babes jantzirik gabe ari dira, jodien artean adingabe batzu ere. Ezagutua den publicitateak erraiten duen bezala, arribo zebola bi.